Andrei Mureșanu. Tablou dramatic într-un act. Fragmente. Tresare miază noaptea în inima de-aramă a turnului de piatră. Lin, stelele se înhamă la carul lunei blonde. Prin vămile veciei nici vremea nu le trece cu visele mândriei. Nici suflete nu intră, nici suflete nu ies. Prin aerul de noapte, puternic, Rece, des, al unei adormite, pătrund razele rare, În temnița din pieptumi trezind gândiri amare. Când somnul, frate al morții, pe lume falnic zace, Cu genele închise, cu visele de pace, Când palida gândire prin țara morții trece Și mai în visuri de aur aripa ei cea rece, Coagheasma cea dulce a lumii frunte atinge, Păcatele i-a doarme, invidia o stinge, Ce ochiu veghează umed, Ce suflet se frământă, Ce suflet țipă în doliu, Ce liră jalnic cântă. Sunt eu, privesc trecutul, Și icoana lui barbară iezugrăvită zugrăvită aspru de neamară, Și gândul meu nu poate să rupă acea perdea, ce ascunde viitorul puternic după ea? Cântarea, cea mai înaltă și cea mai îndrăzneață, nu e decât răsunet la vocea cea măreață, a undelor teribili, înalte, zgomotoase, a unui râu ce nu-l vezi. Sunt undele de timp ce viitorul aduce spre lemn în trecut. Deși privesc înainte, noaptea bătrână ruptă, și văd cu o lume nouă, din trânsa se ridică. Dar pârghia aceea, Ce, desfăcând tenebre, Ridică viitorul, Puterea care toarce, Al vremi fir, Aceea îmi e necunoscută. Vai, cele întâmplate istoria le spune, Și cele viitoare și aruncă umbra lor În atmosfera groasă a zilei cei de azi. De ce se întâmplă toate așa cum se întâmplă? Cine mi-a spune oare... E plan, precugetare, în șirul orb al vremei și a lucrurilor lumei? Sau o arba întâmplare, fără înțeles și țintă, e călăuza vremei? Pututa ca să fie și altfel de cum este tot ceea ce există? Sau e un trebui rece și nenlăturat? Văd cerul la în albastru, sădit cu grâu de stele. El îmi arată planul adâncei întocmele, cu care își mișcă sorii. În sâmburul de ghindă e un stejar, cum dânsul din proprie rădăcine, din planul vieții sale ascuns în colț obscur, își crește trunchiul aspru. Așa, poporul meu, în tine e putereați, nălțareați și pieirea -ți. Eu cred că tot ce este menit de a fi mare... Să-și năsprească trebuie superba rădăcină, Prin viscole turbate, Prin arșiță și ingheți.